Лю-Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Друга казка Юнтяньміна. Море не нажер. Виїхавши з палацу, капітан припустив коней на скач. Усі троє надзвичайно нервували. У тьмяному світлі ранку здавалося, що кожні гайок чи поле на їхньому шляху таять у собі небезпеку. Коли вже повністю розвиднілося, бричка виїхала на невеличкий пагорб. І капітан зупинив коней, щоб роззирнутися навколо. Усі землі королівства розкинулися перед їхніми очима, і пройдений ними шлях неначе ділив світ на дві частини. У кінці цієї лінії виднілися будівлі палацу. Вони були завбільшки, як дерев'яні іграшкові кубики, розкидані вдалині. І жодної знаки погоні. Мабуть, принц крижаний Пісок вирішив, що принцеса зникла, як і годиться людині, яку вмалювали в картину. Далі вони вже їхали неквапом. Сходило сонце, і з кожною хвилиною світ навколо набував більшої виразності, не мов картина художника в процесі роботи над нею. Спочатку були лише туманні обриси і розмита палітра кольорів. Пізніше формати та контури навколишніх декорацій поступово ставали чіткішими і витонченішими, а кольори – більш насиченими та яскравішими. Картина набула завершеності, коли сонце вигукнуло над обрієм. Принцеса, яка за життя ніколи не від'їздила далеко від палацу, ніколи не бачила такого буяння яскравих кольорів. Неймовірна свіжа зелень луків, полів і лісів, яскраво-червоні та вогняно-жовті польові квіти, срібло-ранкового неба, що відбивається в гладині озер, сніжно-білі отари овець. Зі сходом сонця здалося, що художник, завершивши картину, від душі посипав своє творіння пригорщею золотавого пилку. «На дворі так чарівно, немов ми дійсно опинилися на картині», – сказала принцеса. «Ваша правда, принцесо», – відповіла тітка Широчинь. Але на цій картині ви ще живі, а на намальованій мертві назавжди». Ці слова нагадали принцесі про долю батька і матері, але їй вдалося стримати сльози. Вона розуміла, що час дитинства для неї минув, і вона мусить звалити на плечі важкий тягар відповідальності за долю королівства. Вони поговорили про принца «Глибока вода». «Чому його заслали на могильний острів?» – запитала принцеса. «Люди говорять, що він справжнє чудовисько», – відповів капітан. «Принц Глибока Вода – не чудовисько», – заперечила тітка Широчинь. Люди кажуть, що він справжній велет. «Ніякий принц не велет. Я тримала його на руках, коли він був малий. Він нормального зросту». Самі побачите, коли ми доберемося до озбережжя. Те, що він велетенського зросту, бачили багато людей. Навіть якщо Глибока Вода дійсно вирізняється гігантським зростом, він не перестає від того бути принцем. Навіщо його було відправляти в заслання на цей острів? спитала принцеса. Ніхто його не засилав. У дитинстві він узяв човен, щоб порибалити біля могильного острова. У той час у морі з'явилися рибні нажери, тож він просто не зміг повернутися додому, і йому довелося залишитися на острові, де він і виріс. Зійшло сонце, і мандрівникам почали дорогу зустрічатися пішоходи й повозки, оскільки принцеса рідко виходила за межі палацу. Люди її не впізнавали. Крім того, вона не знімала вуалі, але кожен, хто помічав її очі, дивувався, вроді дівчини. Багато хто визначав її красивого юнака, що правив бричкою, та сміявся з дивакуватої старої пані, яка дивним чином тримала парасольку над красуною дочкою. На щастя, у жодного подорожнього не закралися сумніви в необхідності використання парасольки. Сьогодні сонце світило надзвичайно яскраво. Ополудні капітан підстрелив із лука двох зайців на обід. Троє мандрівників сілися між деревами на узбіччі і почали трапезу. Принцеса Росинка гладила м'які стебла трави обабіч себе, вдихала свіжий аромат суміші трави і польових квітів, спостерігала за грою світла на рослинах та землі, слухала спів птахів на деревах і звуки флейти хлопчика-чабана в далині. Із жадібністю, цікавістю та подивом вбирала враження від цього нового для себе світу. Тітка Широчинь голосно зітхнула. Ах, принцесу, мені дуже шкода, що тобі довелося опинитися так далеко від палацу і терпіти такі страждання. Мені здається, що за межами палацу значно краще і цікавіше, відповіла принцеса. Ну ж бо моя принцесо, що ти таке говориш? Ти гадки не маєш, скільки труднощів і незгод на дворі. Зараз весна, тож на вулиці приємно. А взимку холодно, влітку спекотно, часто вітряно, трапляються буревії та дощі. До того ж на твоєму шляху можуть зустрітися різні люди, подекуди і лихі. Але я й гадки не мала, який світ поза межами палацу. Я навчалася музики, живопису, поезії та арифметики, а також вивчила дві мови, якими вже ніхто у світі не розмовляє. Але жодна жива душа не розповіла мені, який світ назовні. Як із таким багажем знання можу управляти королівством? Принцесо, для цього у вас будуть міністри. Тих міністрів, які могли б стати мені в пригоді, всіх до одного вписали в картини. І все ж я думаю, що на дворі краще. Мандрівка від палацу до берега моря тривала якраз один день. Але провідники принцеси вирішили не їхати великими дорогами і оминати міста, тож вони не дісталися узбережжя до опівночі. Принцеса Русинка ніколи в житті не бачила такого бездонного зоряного неба і вперше опинилася посеред темряви та тиші ночі. Смолоскипи, прикріплені на брисці, освітлювали лише невеличкий клапоть простору, а все інше навколо здавалося величезним відрізом оксамиту з нечіткими лініями. Цокіт копит видавався настільки гучним, що з неба отот -от мали б почати осипатися зірки. Принцеса раптом схопила капітана за руку і попросила зупинитися. «Ти чуєш? Що це за звук? Схоже на дихання гіганта. Принцесу, це шум моря. Вони проїхали трохи далі, і на очі принцесі потрапили якісь дивовижні предмети. Великі банани?» «Що це?» – запитала вона. Капітан знову зупинив бричку, дістав смолоскип і підійшов до найближчого предмета. Принцесу, ви маєте здогадатися. Човен? Так, принцесу, це човен. Але чому ці суденці на суходолі? Тому що в морі плавають риби ненажери. У світлі Смолоскипа можна було роздивитися, що човен дуже старий. Його корпус уже вгруз у пісок до половини. А видима частина нагадувала кістяк якоїсь гігантської істоти. «Глянь но ну, туди!» – знову закричала принцеса. «Там, здається, повзає величезна біла змія». «Не бійтеся, принцесу, це лише хвилі. Ми ж на пляжі. Принцеса вийшла з брички в супроводі тітки в Шорочині, яка без останку крутила парасольку в неї над головою. Дівчина вперше в житті побачила море, яке до того споглядала лише на картинах. Сині хвилі під яскраво-блакитним небом. Але зараз перед її очима лежав чорний океан під зоряним небом. І в ньому загадково мерехтіли ті самі зорі, перетворюючи водну гладінь на ще одне рідке живе небо. Принцеса, заворожена побаченим, рушила до води, але її зупинили капітани з тіткою. Принцесу, підходити заблизько до води небезпечно», – мовив капітан. «Але мені здається, що тут не глибоко. Я все одно можу втонути», – спитала принцеса, вказуючи на білі гребні хвиль, що накочували на пляж. Риби на жарі можуть схопити тебе, роздерти на шматки і з'їсти», – пояснила тітка широчинь. Капітан підняв виламану з борту човна дошку і закинув подалі у воду. Дошка якийсь час погойдалася на хвилях, але чорна тінь з'явилася на поверхні і кинулася до шматка деревини. Оскільки більша частина цієї істоти лишалася під водою, то було важко оцінити її розміри, але видно було, як виблискує у світлі смолоскипа її уска. Раптом на поверхню виринули ще три-чотири тіні і також кинулися до плаваючої дошки. Тіні билися під дошкою, і крізь плюскіт води було чутно, як клацають їхні зуби, відриваючи шматки деревини. За мить від тіни й дошки не залишилося й сліду. "Бачили? Вони так само швидко можуть розристи на порох і великий човен", сказав капітан. «А де розташований могильний острів?» – спитала тітка Широчин. у цьому напрямку. Відповів капітан, вказуючи кудись у темряву. «Але зараз ви не побачите нічого, а розладіти острів зможете лише за світлом. Вони отаборилися на ніч на пляжі. Тітка Широчин вручила парасольку капітану, а сама дістала з брички маленькі ночви. «Принцесо, сьогодні ти не зможеш прийняти ванну, але ти мусиш принаймні вмитися». Капітан повернув парасольку тітці і, підхопивши ночви, рушив кудись у непроглядну темряву за прісною водою. Що за гарний юнак!» – сказала тітка Ширичинь, позіхаючи. Капітан повернувся доволі швидко, несучи перед собою повні ночови. Тітка Ширичинь дістала принцеса немило і ледь доторкнулася ним до води. Ночви мить наповнилися густою білосніжною піною, що лише прибувала і подекуди почала виливатися за краї. Капітан деякий час спостерігав за цим дійством, а потім спитав у тітки. Можу я подивитися ближче на цей змилок? Тітка широчині обережно вийняла брусок мила білого кольору і простягнула його капітану. Обережніше з ним, воно майже не вагоме, легше навіть за пір'я. Якщо ви впустите брусок, то він одразу полетить. Капітан, узявши мило до рук, пересвідчився в правдивості її слів. Відчуття порожнечі в руці примушувало думати, що ти тримаєш білу тінь. Це дійсно мило з Хересингінь Мозикен Дивовижно, що воно зберіглося донині. «Я гадаю, на весь палац, чи навіть на все королівство, лишилося лише два бруски, які я забрала для принцеси. Усе зроблене в хересінгіль мосікен вищий сорт, але, на жаль, у нас лишається дедалі менше таких артефактів», відповіла тітка Широчин, обережно беручи брусок мила і ховаючи його до згортка. Побачивши гриву білосніжної піни, принцеса вперше за час подорожі пригадала своє життя в палаці. Щовечора велику ванну в її розкішних апартаментах Вкривав шар такої білосніжної піни, у мерехтливому світлі вогнів, що линуло звідусіль, Бульбашки піни то здавалися білосніжними, немов щойно спіймана хмарина на ясному небі, то переливалися всіма кольорами веселки, немов купа коштовного каміння. Скупавшись у такій піні, вона відчувала себе такою ж м'якою податливою, немов добре відварена локшина. Принцеса відчувала, як буцім розчиняється в цій піні. Вона почувалася настільки комфортно, що воліла більше не рухатися. Тож дівчатам-служницям доводилося виймати її з ванни, витирати і переносити в ліжко. Відчуття такої млості зберігалося до самого ранку. Зараз же, коли принцеса вимила обличчя милом із хаїрсин'єнь Мосікінлая, вона відчула, як воно розслабилося та пом'якшило, на відміну від решти тіла, яким розлилися втома та одеревіння. Повечерявши на швидкоруч, принцеса почала вмощуватися спати на покривалі. За який час вона зрозуміла, що зручніше буде лежати просто на піску М'який пісочок ще й був теплий від сонячного проміння, і їй здавалося, що якийсь гігант тримає її на долоні. Ритмічний звук прибою нагадував колисково, тож вона швидко заснула. Через якийсь час принцеса Росинка прокинулася від мелодії подзенькування чорної парасольки в неї над головою. Тітка широчинь спала, передавши парасольку капітану. Смолоскип уже догорів і все навколо огорнуло оксамитом ночі. Силою від капітана ледь виступав на тлі зоряного неба, і був помітним лише тому, що його обладунки відбивали світло зір. Придивившись, можна було побачити, як легкий бриз із моря грається з його волоссям, а капітан невтомно обертає парасольку, яка затуляла принцесі половину нічного неба. Вона не бачила його очей, але відчувала на собі погляд, як і увагу незліченних мерехтливих зірок. Пробачте, принцесо", я почав швидко обертати парасольку, прошепотів капітан. Котра вже година. Далеко за північ. Здається, ми тепер далеко від моря. Принцесо, це відплив. Море зараз відступило, але завтра вранці знову повернеться. Ви домовилися обертати парасольку по черзі? Так, принцесо. Тітка Широчень крутила її цілий день, а я робитиму це вночі. Але ж ти правив бречкою цілий день. Тепер я покручу парасольку сама, а ти зможеш трохи поспати. Принцеса Росинка сама здивувалася власним словам. Настільки пам'ятала це вперше в житті, вона вирішила про когось потурбуватися Ей, принцесо, ваші руки занадто ніжні. Ви легко зробите собі мозолі. Нехай ліпше я крутитиму її надалі. Як тебе звати? Хоча вони були разом уже майже добу, їй лише зараз спало на думку дізнатися його ім'я. Раніше вона, може, ніколи не спитала б, як його звуть, але тепер почувалася ніяково через свою нечемність. Мене звуть довге вітрило. Вітрило. Принцеса озирнулася навколо. Вони отаборилися біля острова Великого човна за яким могли сховатися від морського бризу, на відміну від інших човнів на пляжі. Щогла цього ще залишалася на місці, вказуючи в зоряне небо немов довгий меч. Вітрило висить на цій довгій жордині? Так, принцесо, вона називається щогла, і на ній вішають вітрила, які урухомлюють човен. Білосніжні вітрила чудово виглядають на лазурі моря. Тільки на картинах. У житті вітрила не настільки білі. Я правильно міркую, що ти родом, із Хейерсінгінь Мосікінлая. Так, мій батько працював там архітектором. Коли я був ще малим, він перевіз нашу родину сюди. Ти колись мріяв повернутися додому? Я маю на увазі Хейерсінгінь Мосікінлай. Я ніколи не замислювався про це. Я виїхав звідти ще дитиною, тож пам'ятаю не так багато про ті місця. Та усе це дурниці. Мені ніколи не судилося залишити межі королівства без оповідок. На далі хвилі шумно накочували на пляж. Ніби розносячи луною слова довго вітрила» – не судилося ніколи, не судилося ніколи. Можеш мені розказати бодай кілька історій про навколишній світ Я нічого про нього не знаю, – попросила принцеса. Вам і не потрібно цього знати, адже ви принцеса королівства без оповідок. Тож цілком природно, що в королівстві не знайшлося для вас жодної історії. Але якщо говорити відверто, то й за межами палацу батьки не розповідають жодних історій своїм дітям. Але мої батьки були не такими. Вони уродженці Хеер Сінгінь Мосікінлая, тож знали кілька історій, аби розповісти мені. Батько мені розповідав, що колись у давнину і королівство без мало власні історії. Так воно й було. Принцесо, чи вам відомо, що все королівство омивається морем, а палац розміщується в самому центрі вашої держави? У якому напрямку ви не вирушили без палацу, то неодмінно опинетеся на узбережжі. Королівство без розташовано на великому острові. Це мені відомо. Раніше море, що омиває королівство, мало іншу назву, бо в ньому не водилися рибини нажери. Кораблі могли без остраху перетинати його води. Між Херсингель Мосікенлайм і королівством без оповідок щодня курсувала незліченна кількість кораблів. У ті часи ця держава називалася королівством історій і як наслідок тодішнє життя її мешканців сильно відрізнялося від сьогоднішнього. Невже? В ті часи життя кипіло історіями. Тож постійно траплялися раптові пригоди та несподіванки. Королівству мало кілька заможних місць, а палац був не оточений лісами й полями, а був розташований в центрі найзаможнішого з них – столиці. У усіх містах було повно різного скарбу з приладдя, привезених із Хересінгель-Мосікінлая. Так само й товари з королівства без оповідок, тобто Королівства історії, перевозилися морем до Хересінгель-Мосікінлаю у великих обсягах. У ті часи життя людей було непередбачуваним, Немов сімчали в чвал на швидкому коні горами. Цієї миті тиї на вершині, а наступної на дні провалля. Життя було сповнене можливостей й небезпек. Останній бідняк міг розбагатіти за ніч, а перший багатій опинитися в злиднях. Жодна людина, прокинувшись вранці, не могла знати, що її підготувала доля чи з ким судилося сьогодні зустрітися. Можна було бути певним лише в тому, що на тебе очікують сюрпризи хвилювання. Але одного дня купецьке судно Схерсінгельмосікінлая привезло вантаж цілком звичну на вигляд, але рідкісної риби. Впали завдовжки абсолютно чорного кольору. Її перевозили в товстостійних чавунних барильцях. Купець демонстрував товар на ринках королівства. Опускав мечу воду, чекав різкого металевого клацання і витягав на світ божий. Уже щось більше схоже на пилку із гострими зазубреними. Це була риба Ненашера. Прісноводний вид, що мешкав у водоймах глибоких печер, Хейерсінгель Мосикінлая Ці риби добре продавалися на ринках королівства, оскільки мали невеличкі зуби, тверді як алмаз, із яких виготовлювали гарні свердла. Їхні плавники також надзвичайно гострі, можна було використовувати як наконечники стріл чи невеличкі ножі. У результаті дедалі більшу кількість риб ненажер доставляли з Хейерсінгель Мосикінлая до королівства, але одного дня купецьке судно – що перевозила вантаж риби, затонуло біля узбережжя королівства, і більш ніж 20 барилися із рибою-ненажерою, які були на борту, потрапили в море. Виявилося, що ця риба почувається в солоній воді навіть ліпше, ніж у прісні. Виростає значно більшого розміру, довжиною зі зріст людини. При цьому підвищується і плідність, тож риби швидко заселили сіна в колишні води. Риби-ненажери почали вижирати все, що опинялося на поверхні води. Човни, суденці, кораблі. Хай якими великими вони не були, з'їдалися начисто, якщо їх не витягували на берег. Щойно велике судно оточували риби нажери, його днище швидко перетворювалося на величезну діру. Решта корпусу навіть не встигала зануритися в воду, як його об'єдали, не лишаючись кріпки. немов судно просто розставало посеред моря. Зграя рибний нажер швидко заселили води навколо королівства, охопивши його непроникним бар'єром у формі кільця, схованим у морській безодні. Отак усі прибережні води королівства стали домівкою для рибненажер, а узбережжя перетворилося на пустку. Зникли кораблі та вітрила на горизонті, а королівство перетворилося на ізольоване місце. Обірвалися всі зв'язки з Хеерсінген-Мосікін-Лайм і рештою світу. Королівство повернулося в часи аграрного суспільства. Розвинені міста зникли, поступивши з місцем невеличким містечкам і селам. Життя стало спокійним і розміреним. Більше жодних змін, хвилювань чи несподіванок. День учорашній був схожий на сьогоднішній, сьогодні не відрізнялося від завтра. Жителі поступово призвичайлися до нових ралій і більше не хотіли повертатися до звичного способу життя. Спогади про події минулого поступово ставали такими ж рідкісними, як і дивовижні скарби з Херсінгель-Мосікінлая. Люди намагалися усвідомлено забувати минуле і не запам'ятовувати сьогодення. Вони вирішили, що чудово проживуть без історій, ведучи тихе сумирне життя без найменших потрясінь. Ось так королівство історій перетворилося на королівство без оповідок. Принцеса Росинка була зачарована почутою історією. Після того, як довге вітрило закінчив свою розповідь, минуло чимало часу перш ніж вона запитала. А риби-ненажери розселилися по всьому океану? Ні, вони мешкають тільки у прибережних водах королівства без оповіток. Ті, хто має гарний зір, у далечині можуть роздивитися морських птахів, які спокійно сидять на поверхні води, пулюючи на їжу. Там риба-ненажера вже не водиться. Ока неосяжний і безмежний. Інакше кажучи, у світі існують і інші місця, окрім королівства без оповідок та хеерсінгінь Мосикенлая. Принцесо, ви ж не думаєте, що весь світ складається лише з двох цих місцин. Але так мене навчав у дитинстві наш придворний учений муж. Він сам не вірив усі побрехеньки. Світ навколо просто величезний, Окан не має кінця краю і в ньому розкидані безліч островів. Деякі з них більше за королівство, а деякі менші. А ще існують цілі континенти. «Що таке континент?» – суходіл широкий немов океан. Навіть осідлавши найшвидшого коня, не вдасться перетнути цю землю з одного кінця в інший. «Світ насправді такий величезний?» – тихо зіткнула принцеса і раптом змінила тему. «Ти бачиш мене?» – «Принцесо, я бачу лише ваші очі, які відбивають світло зірок. Тоді ти здатен роздивитися в них мою нескінченну тугу. Я понад усе хочу вирушити у далеку-далеку подорож морем під вітрилами». «Це неможливо, принцесо. Нам ніколи не судилося залишити межі королівства без оповідок. Якщо вам страшно, я можу знову засвітити смолоскипи». «Було б добре». Після того, як вогонь розгорівся, принцеса Росинка поглянула на капітана довге вітрило, але побачила, що його увага прикута до чогось іншого. «На що ти дивишся?» – тихо запитала принцеса. «Погляньте он туди». І довге вітрило вказав на невеличкий жмут трави, що випинався з піску неподалік від принцеси. У світлі смолоскипів на травинках. Виблискувало кілька крапель води. «Ось такий вигляд має роса», – сказав довге вітрило. «О, то мене назвали на честь цього? І ми насправді схожі?» «Так, принцесо, ви неймовірно гарні, немов блискучі коштовності. Вони будуть іще красивішими після сходу сонця». Капітан із розчаруванням зіткнув, і хоча вона намагалася зробити це безгучно, зітхання не залишилося поза увагою принцеси. «Щось не так довге вітрило?» Краплі роси швидко випаровуються на сонці. Принцеса злегка кивнула, її очі потемніли, незважаючи на світло смолоскипів. «То вони дійсно схожі на мене, бо щойно ця парасолька закриється?» Зину, і я, перетворившись на русинку на сонці. «Я не допущу, аби ви зникли, принцесо. Ми з тобою добре розуміємо, що нам не судилося дістатися до Могильного острова, щоб повернути додому принца Глибока вода. Якщо така ваша доля, принцеса, то я ладен до віку тримати парасольку відкритою над вашою головою».